Airwalker África África África África África África África Hoiartzu Kiroles Blai, Jose Miguel López Sañoa José Miguel Euskal Televiztako kiloketako esetaria, egu Berdin? Tambi esker, totzetiken egin. Eskerrik asko zuei. E, Ondarra bila bizizia, zigit berez... Bizi eta ester? bertakua. Bertakua, ondarradik bai. arra. Vale, eta eskubitara... Eee... Bueno, hau... Oihartzu garratzako jo giteita. Ia, bai, ja. Ia, ja, semu. <risa> Joana legor buru, bengura zoita garratu behar dut, berra ber nungo dez, a ber. A ber. Atxalde hon bai. Atxalde hon, bai. Atxalde hon. Aspaldik, Sa, luce, urteaz, kotara Veras San Juan sa, yo yo no, de Arraizanda <laughs> e San Juan de Arraizanda San Juan de Arraizanda San Juan de Arraizanda Lleguen sobat su gaspallitikamente abistenak Lleguen sobat y abandikan Eben... Lleguen sobat y abandikan chupen rikugan Eben... Lleguen... Bueno... Utsiko que hubo... Osea... Eta torregame chapelduna liga intzeitea Gero... Europa liga pixka... Copaco partidugan ola esere bai Orko jolebica... Eta bueno... Gero eta... Eta bukantzeko ere... Omen al dicho batigo yo... Ejok Bueno, haciko goea, haciko goea final, bueno, txapetun e, alia ekin, baina, bueno, azkara haciko goea, azetik aizka, haciko hemen fase ziratik an, final sortzirenak, eta mango ditugut, zein zarkatu ziren, gero, zuek esarteko, a berre, zuentzako izan du nola ezi usteiko ikan edo normal joan zen asuntoa. E, Olimpilion, e, Apuel Nikosia, Nikosia zarkatu ziren penaltika, Leverkusen, e, Bayer, Barcelona, Barcelona, e, Zenit, e, Benfica, Benfica, e, Inter Milanekoa, e, Arsenal, Milan, E, Txeka, Moskua, Gran e, -Madri, Madri, Napoli, Chelsea, Chelsea Olimpi, Marseilla, Inter de Milan, Eta Basilea, Munichiko, Bayern, hemen Munichiko, Bayern, aurrea. Bono, Naxari, ze zango zenuke? Finan sortzei buruz. Sorpresak egon zidan. Apuel, nagoziki. Uh -huh. Basilea, zainbeste, ekipona da. Zuitzarra. Baina bereziki, Ziprekoa. Zipre oso guarte txikia da. Bistan le gutxi etaango talde bat aurreneko zaikatu zen e, kanporaketetarako mm -hmm. eta kanporak kanporaketetarako saikatu bakarrik ez aurrera ere egin zuten final 8 penaltitan, penaltitan gain ditu mm -hmm. eta Lyon talde ospetsua da eta hortaz hori izan da ez ustekorik nagusiena mm -hmm. eta gero Real Madrid izan zen finala ordenetan haien kontra mm -hmm. jokatu eta erraz egin zuten aurrera zuriak mm -hmm. eta gero Vasilarekin esperantza txiki bat bazegoen honekon bat eta gut etxean irebazio ondoren baina gero Bayern Munichek erakutsi zuen zenolako taldea den Eik, eh hipoia 7 gol eta horiek izantziera nik uste ez ustekorik nagusienak Zenit eta Benficaren artekoa behar bada orekatuena hor uh -huh. bat ezin egin zezaken aurrera nik uste portugaldarrak behar bada saitzu bait hobek direla eta pronostikoak bete ziren eta gero uste kabekoa egontzen diferentziagatik Milan eta Arsenalen arteko kanporaketan. Joanekoan txikitu egin zuen, talde Italiarrak, Arsenal, mm -hmm. eta gero, bueltakoan, ez du hartu zuen. Mm -hmm. Londresko taldeak Milan, baina nik Italian izan zen partidaura diferentzia handia izan zela, bi taldean artean dagoen aldea kontuan hartuta. Mm -hmm. Joaren, zure bal azkar balozi azkarra? Bai, ez ustekoetan eragata dos, eh, ipatu ditu nasarik, niretzat Kamporak eta gogoangarria Milan eta Arsenal enartakoa izan zen Ieia bulta eman ziolako, eta gero interraipatu nahiko nuke ez da kontra, e, duela bi urte inter txapelun izan Mourinho horrekin eta kanpoan geratu izena, baina hala ere, azken zortziren eta ara horretik ez ustekoak, gire fasean izan ziren, urru, urrun geratu da uradana, Vai. baina Non daude hemen, United eda, City eda bai. Abarrak, ez da ustekoa behar bada e, aurrek aurre urtetan ez bezala, lehenengo fasean izan ziren taldea hundiak ustez bintzat kanpoan geratu zirelako mm -hmm. eta Ingalaterrako futbolaren, Gainberaren lehenengo hiartzen ziren nahiz eta gero amaiera oso bestelako izan den ez da mm -hmm. Bueno, fin doela ordenak, hemen zarkatu zirenak eh, Real Madrid, esan bezala Nikosiei, Apueli, irabazietak ego eh, Chelsea, Benfica irabazieta, Barcelona, Milanei eta munitxeko batiek, e, Olimpil-Maztelari. Eben, Nazari? Normalean, e, zarkatu ziren... Bago, bitxia da, kanporaketarik berdin duena Benfica eta Chelsea-ren da Chelsea gero txapedun izan da, baina mm -hmm. kanporak eta osoan, jokoan Portugaldarren azpitik, ibili ziren ingelesak. Bat gutxiagorekin jokatu zuen Benficak, hainbat minutu, Londresen, berdin du eta azken minutuetan ez ibili zen dimate horren taldea Eta gero azken minutuan bi eta batekoa lortu eta hor arna sartu zuten. eta gero ikusi barzoaren aurka final erdietan zego zen, Hortaz. mirariz mirari ibili mirari, dira. Eh? Mirari, mirari, Urdinak bai, eh? bai Gogoan zozketa eman genuen zuzenean eta gogoan dut bai azken laurdenak eta azken aurrekoak ere hoketta duuta geratu ziren, azken zor ziren ondoren eta gogoan ondola esan genuen Ar Real Madriek. Apoel, erraz gaindituko du, baina ondorengo kamporak eta izango du zaila, bai erren kontrakoa. Eta Barzelonarekin alderantziz, Milan izango da zaila eta gero normalea mintzat, Chelsea gaurrera egiten baldima du edo Benfica gegin. Barzelona finalean izango da, bai Real Madrid egin asmatu genuen, baina Barzelonarekin ez da ala gertatu ez. Eh, espero zena azkena ordenetan egia esan ba, behar bada Chelsea eta Benficaren artean Chelsea txapeldun izan da gero baina nik uste dut eh, kanporak eta hortan ere gertatu bertzuena gertatu zela, horekatu izan zen eta gainerakoan, ba, milan eta barcelonaren artekoan eh, gogotilan eginda barcelona gori bai baina milan talde ondia da eta mm. nah, espero zena Bueno, final erdiak e, Munitzeko Bayer eta Ramadri penalti itara, ez? Munitzeko Bayer, zekatu zen, finalera Eta gero e, Chelsea eta barcelona Txelsi, e, eh? Bat eta huts Eta gero piña, e, barcelona Eta geofinala jokatu zuten e, Munitzeko baileak eta txelsi Bai, Bayern Munitz nagusi izan zen Jokoan, aukeretan ere bai Nortasun handiz jokatu zuten Madrilen eta nik penaltietan galientzea Bidezkoa izan zela, oroar, etxean Eta Madrilen Nagusi izan zelako, nik Real Madridek bildura izan zuela Zurregi aritu zen honekoan munitzen eta gero bi eta 4 aurretik jarri ondoren atzera jo eta hor ikusi zen vitalen nortasuna ausartagoa baien eta nikuzte merezitako saria jaso zuela eta Chelsea ba bideo horretan saltzuna <risa> ez ikusi. Miralis miragiri <risa> da. fase gustietan kontuan izan Chelsea final erdiak eta finala kontuan hartuta hiru partida hoietan zazpi jaurtik eta egin ditu. Biaprocha todo eta bala gutxi eta oso talderagingarria. Bai, bai. Jonen, ba inor gutxi ga zuela final aurreko agondola geratu ziren ikusita Bayerrek eta Chelseak aurrera egingo zutenik, ez? Zabantsa gehiago behar bada Bayer eta Real Madrilen artekoan, Chelsea eta Barcelonaren artekoan, kolorerik ez denokala esaten genuen. Mm -hmm. Eta zer esan? Stanforrichteko partiduan Horrelako mirariak oso gutxitan gertatzen dira Talde batek jokatu dezake, txelsik jokatu zuen horretara Alegia golik ez hartzera eta bar Baina negargarri egin zuen hori ere zenbat mataukera izan zituen Bartzelonak partidartan Seiz sortzik sartzeko moduko bat Bartzelonari finaler gertatu zitzaion gauza Bera gertatu zitzaioa Bayern Almunic-i finalean Eragin garritasun hori Herremata baina Navarra menago, Ari eta Navarra menago, Barcelonaren kasuan, Alexi aurreneko gura sartu izan balu 77. No, minutuan edo akago, partida kanporak eta Baina tira, eh, negargarria egin zituen desuak. Aldiz, gero, Camp partiduan uste dut askoz ere hobeto lotu zuela Chelsea Barcelona eta nahiz eta Barcelona penalti utzi egin eta aukera izan baina lotu gutxienik hortara jokatuta gehiago mm -hmm. lotu zuen baina Joanekoan negargarria iridu sizean, baina orgartida derra futbola beste rea, beste, rea, beste rea, gogoratu rea. Greziaren Garaipena, 2.000 <laughs> eurokopan Porretan <laughs> zoztela ez? Eh, Apustuetan Azkena zen, horitzen naiz, yeah, garai hartan yeah, si. Guztian artean azkena Aukerari gutxien zeukan taldea jendearen arabera Txapedun atera zen <laughs> Zandunan atxari ganea, Chelsea, koklari bat guztia okay, egin ganea Ia pigarren zati osoa eh, eh. Eta harri gari izan duzen zema eta aukera Barcelonak Mirarik ez zandu eta ezken ezke finin egin ganea Badibu dira, destinoa da hola, ez ditek, engekuzko zegoen Finalea abana, esterteko dugu finale ere, nol dira zizon finala Ez, banan, finala fungo daia, e, bat bana, baina, bueno, hauke, Munitsiek gehiomantzun partidu iragozteko, baina? Bat ere bigarren zatitik aurrera. Lehenengo zatian, hainbestean. Horek e, atu xeago izan zela iruditzen zait eta ez zela horren beste nabarmen Bayer. Bigarren zatian bai, bigarren zatian jaik esen taldea obea izan zen, eta luzapen osoan ere hobea izan zen. Eta gogan izan, laurogeita bi irugarren minutuan sartu zuela gola Bayerrek eta guk ere sangen nuen tira e, finala erabakita edo ez eta, mainera, eta drogo bat, alako batean ba, sortu zuen golura, burukada ikaragarriura eta eta beste borak eta bat eta hori bai txelsiri ezin zailo ezerreken du finalean beti atzetik galtzen berdin du penaltia, penaltia kontra pausos kontra ebilizatik bai, eta gero penaltietan ere atzetik eta azkenean ira batzio eta nik uste oroa hartuta eta jokalaria Aisu zen, behar bada, atezaina izan dela. Azkenerako bigarren fasean gertatu den guztia kontuan hartuta eta finala ere bai. Itartzek, bai. Gisa lan eh te diketa ikaragarriak. Alore eh izan drogba, baina kuriosoa da, eh, e, drogba, bai lanpar, bai terri, sentzen utegi gaineran eh e, e, zean, ez? Partiduan e, azkeneko aukera zutela irabazteko ja ja chapelu na liga eta droba gaina eztu gaztuber Penaltia esertu, penalti bat egin egintzula Eta bea protagonista portabolo biztolzola Kusten da, behar, ite bai. zele batian, ez? Barcelonaaren kontra ere, bai, eh? bueno. drogbak ikarra Garriak mm. egintzituen, bera bakarri nahaztu zituen Barcelona eh? Arpaileak ah, ah, eta zaleak, zaleak Bera nahaztu zituen Bera da defensa nahurenekoa, esia uh -huh. Eta gero auspoa uh -huh. Berak eman dio bizia taldeari Zeba izateko, Urtsi? Txapelduna liga iburuz, egia aztertzen no, oa finala egia aztertzen biztaba, ba, baina bueno. zer, zer, zer esango zenuke eh? Ez, hombre, drogbak Juananek... Arrazu idu, eh, drogak e, ikarrarizko jokalaia da eta ehoz zer gauza ikeko almena du ta. Ba oixen, espero dugu Barcelonan jokatzi da, urren urtean, jatxelsi utzi du Ta, bueno, ba, a ber, Barcelonan... Halene, eh. hemen badago maldizi jo bato, Madarikazi jo batozatzen bai, dut mi... ega, bai, e, jokatzen dut ega, jokatzen dut una finala Bere zelaian badiru di, jorraako... Ani gueste badakat Madarik, zei? Eh? E, inoiz, e, Champions formatua existitzen denetik Ez du, talde batek bialdiz, sekula jarraian irabazi, txapela. Okay. Bordur, gauzoiek oiek, dira, kasorida de ja edo ya, obestu urtean zehar kasorida ez degite. Beden, eh, Joran? Ez, es, ez da izango. <laughs> ez da <Esta, laughs> <esta, laughs> izango. izango. Beharba da presio erikara ez. Ez da gite. Real Madridi gertatu zitzaion, saldu ere alax egiten duguk askotan, Real Madridi kopan ere, zentenari ezo delako hura, deporren kontrako hura, jokatu horretik, bazirudien ospatu behar zutela ziberesan garaipena, ez da? Eta gero horrelakoa gertatzen dira, eta... Beste Gostegauza bat, Tacheri, izan zinutekanean, partidu da botzen izinaztela, konexi joan, Mula, edo, Mula, aldaketa, sartukola gola, patiarrek, aldatu, Eta, ja, ospatzeri, ja, garipena Eta, droba Eta, mula Bai, gidoia gariro ere aldatu Baina hori, nik aipatu nuen, eta iruditzen zaita askotan enten hartzailei egotzi egiten zaile, ez? Baina emaitzatik egindako hausnak eta da hori bentajista da, hau da Ondo izan balitz, jokalaria txalo artean aterazen golegilea Normalean berak eman behartzion titulua, golorrek titula eman behartzion bai ermu nitsi, eta denak pozik Baina gidoia berehala aitarren batean aldatu zen eta hor irakurketak oso bestelakoak izaten dira. Emaitza avia puntu, ez? Uhum. Eta nik uste du ju jainke sentrenatzaile handia dela, momentu horretan berak uste zuena egin zuen eta horretarako daude erabakiak hartzeko. Batzutan asmatzen da, bestetan ez. Eta kasu uste ustekabean gertatu zen ondorengo go guztia. Uhum. Bai, eta gu kazetariak gaude momentu une horiek azaltzeko, ezta? Nik esan nuen gertatu eta berarela eta nuen jentziak kritikatu nahi. baizik Vai. eta egoera horren berri emanei nuen. Mm. Arraserr era bakiduen entrenatzaileak eta hitzegoen kritikari besterik gabe ara nola aldatu behar duen orain gidoia, ezta Uste, egina dagoelakoan, ba gertatzen erabakiak hartzen dituenak hanka sartuko dut. Ez esaten ari berriro diot hanka sartu zuenik, baina hala san eta uste dut Begara, esan behartzela un horri horren garrantzia aipatu dartzela, dut, da? Goan dut 2011ean Alavesek UEFAko finala jokatu zuenean, finalaren ondoren Azetarien artean zeuen komentarioa. Partida parekatu da zeon, Luzapenean, eta Manek momentuertako jokalarik arriskutsuena kentzea erabaki zuen, Javi Moreno. Mm -hmm. Berakzen nahi zuen, urrunetik iritsita partida parekatu zuen, eta zelai erditik irabazi nahi zuen finala. Jokoaren kontroletik, eta Pablo atera zuen. Javi Moreno nore Gero gola bere atean sartu zuen alabezek, finala ora amaitu zen, Eta kasetania uznarketa zen zergatik kendu du Javi Moreno. Pablorekin finala irabazi izan balu, mm -hmm. ba, beste bat izango zen. Gero, eh, Juan <coughs> Miranek queria zien irer ez? Zipetuko liga, el anti fútbol, el anti esta quiser, Chelsea kereba, es tu fula, ba, ba aukerikabe atzean denak. Bueno, miño, beste Bota bada, foulan jokatzea, da Zilegida, zara egizut? Bai, finala, bukatu honoren kotxean bueltan gento zela, larraina gata iruro, nasari gata irurok, larrak berak esan zuen, ez? Eta lehen hemen nasari berak esan du. Eta esan du, zu fuguolarek, fuguolak hau bat duela hau hona dela futbolarentza futbolak Fuguolak behar bat abeste kiroletan ez bezala, lagoa denari edo aukera ematen dion, nola baitere. Amaik, amaikaren kontra dira, eta hau ez da atletismoa bezala, normalean honena dena gira baziko du, eta... Mm. Eta aldea handia dagoenean errazago izango da gainera ez berri espaldi madu. Futbolean orekatu egiten dira. E, estrategia kontua da, batzutan sortea ere behar izaten da, baloi ba nahikoa da, ba, edo penalti bat hutsegitea, penaltietan beste baitute ni gehia hutsegitea dala, gehienetan atesainaren mm -hmm. e, asmatzea baino eta ba, Baj, e, historiari begiratuta Chelsea bai, merezi zuen Hatengo bai, baina urte hobeak izan ditu bai, eta a finala irabaztetik gertuago edo egon da. morduan <gibar> historia hartuezkeo bai, bai, eta et ondo etorria ez da txapela hau edo, edo... Bai, <gibar> historiak erakutsiizkigu gorlako adimiideak. Laurogeita seiian naibidez zebilan Bartzelona este hau Bukarstekoa. Ezta jo guztia Bartzelako saleek gainzka penaltietara iritsi ziren eta hor, errumaniarra galiendu. Talde handia zen Bartzelona, Schuster mm -hmm. eta enparauak. Aulaoa, esteaoa, atzean sartuta, penaltietara iritsi, penaltiak behartu, eta hor, atezaina galiendu zen. Hor gertatu dira, ben, ta, historia. Da ganea, da gua, Erronka berriak direlako gero, ba, Bartzelona Real Madrid bezalako taldeek ikas dezaten aurretik ez dagoela zer irabazita eta berriro ere gozea, berrezkuratu behar dela, erronka berri horiegi hori aurregiteta. Baina alderantziz ere bai, hona da, talde apalentzatere, sinistu bai. dezaten bai, eta, bai. eta bai. lanean bai. jarraitu dezaten eta ikus dezaten, bai. haundiak izango dira, baina kontuz, kontuz, hemen denok izango dugu edo du aukera txorema. Normalean, haundiak irabaziko du, normalean. Bai, bai. Baina aurten txapeldu meligan, ez da lagetatu. Hemen puristen beldur bakarra da, joera hori galenduoko den. Hau da, normalean, irabazten duenak, joera ezartzen du, Joko estiloari hori dagokionez, bere garaian, italiarrak, gero ingelesak, azken boladan Bartzelonaona, du da horretan estiloak ezarri du eta zabaldu ere bai gazten artean zaletasuna sortu du. Baina unean unean, garaia denak joera dauka bere estilo hori ezartzeko eta kasunetan Chelsea estilo defensboa, berriro ere zabalduko ote den bildur hori dago, Nik ez dut uste? Ezo, yes, azke, eh, azkerian ikusi izan Milanekin ere, ez eh, jokatu zuen... Horrela, behin irabazten delako gakarrik. Behin irabazi du txelsik mm. eta nik uste datorren urterako beste planteamendu bat egingo dutela. Mm. Bon, txapendu, lehiago bukatzeko, joan alare, eh, final eh, erdietan eh, jokatu gero, ikusteko azenez, final erdietan guru bakatu, prensa guztia, espainiko osa guztiak, Barcelona-Madrid finala, ja jarri zuten behek izin burua. Ja. Kasi-kasi, finalaz jokatu gabe ga ez? Bai. Eta, hor, adiratzi ez irratietan, telebistan, prensan, ja, Barcelona-Madrid, finala, ja, hori... Sozketaren ondorengo, urrengo goiburuak, urrengo goiburuak, finalean ikusiko dute elkar, gutxi gora bera gehien zuene. Finalean ikusiko dute elkar, hori sezen, eta finalean ikusiko dute elkar, Barcelonaak eta Real Madridak galegia ezta. Ba... Alde horretik triste ere bai. Dudarik gaberri Real Madrid eta Barcelona dira talderi gonenak eta ikaragarri izango zen bi horien arteko finala ba. dagoen guztiarekin eta. E, alde horretatik bai, baina herriro ba. diogu. Ba. Kirolean Ni... denek dute aukera eta behar bada futbolean ba. askotan e, beste kiroletan ez bezala ba. aukera gehiago ere bai, utsez apalagua direnak eta gain ikusle bezala ez daiz Barcelona kotz Badrilekoa, bueno, pizka posteriz ere, es. Daikuste osasuntsua orako... izan dela futbolarentzat beste kultura eta estilo batzuk ezagutzeko zala parta hori alde batera usteko eta nik uste persona bat pozik izango zela finala Chelsea Bayern Múnich izatearekin delboska gauna, segura aski, ze izan duten demoradiakin azken hau jokatuta eta bat nola maituko zuten, eta gero euroko dupada, dupada. begira bai. Eta bueno, mediatiko eki, astea eta aztea lasaia Kusi bertzen biztela finala jokatu zuten, Madrid eta Barcelona Prens Egratian, entzun beharroko genitxun Oso kargantea da ba, Aztea, azte, eh, torri behazen bat kanpotika norea torri eta Et zer entrenatuko zure aski, zure aski finale basela chapelu ligako finale izan dira. Tosiak Euskarrian ez ginen horren beste Nahiko lan badukaguta. Athletic Athletic. Bai, bai. Geutziko Athletic. Etzaka Ez baiak. Hala ba, es Bai, baina pairatzen ari gara, bai, bai. da dira, es. Eta zentalde exilduaritzan joko benex ere eh, txirulo ere, jiruai da ez? Euskal Telebistan eta Eurosport batute, ez? Beste irratietan da telebistaketa ez zer zeiteken. Orduan, eh, ze e, irratiak eta telebistaketa ze za dakatenez, eh, e, bat e, jendiaria adira esteko, baina eraberean ere hitzalian egoteko ere. Saltzeko gaude. Saltzeko gaude. Bayern eta Chelseren arteko finalak ze oihartzen izan du ba ez da, Espezializatuetan diote, eh. Per di guste, gusti numba finalagi Nik e fin, ba, ba, ba. <tartu> aldatuko, eh? Real Madrid Barcelona batengatik. Finala nola ateratzen, nola nuen, ba, bi, bi siguenuen. Eta naturaltasun horrekin, nik uste eskerronekoa bai, ba, da Igual, eta osasuntsua ere bai, futbolarentzat. Bilekado zaude. Igual Juan le está urtizuneske Barcelona, ikusten finalei disea, baina behi... nagierik hiek irago. Hi, hi, hi, hi, hi, hi. <susur> bai, bai, bai. Ba. Bueno, eh Sí, que hizo que dure Europa League mía. Ah, vale, vale. eh, a ver si baja algo. A ver si, a ver si... En zumo... Bueno, eh Auexe la que Víctor Hugo, ¿eh? eso, no sé, nada ¿no? <risa> más. Laboa, que de... eres... Ahí va, o sea, va, hija. Laboa, Tarra San Juan de Radiral, a... también Garayán Erlac, Caldera bueno. Cze... y Sánchez... A Raúl y en Gubi, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo que yo, <risa> <sea>, que... <risa> no, no, no, no, no. a Chuk. Gubi, yo que sí! Ringo re, dira etorri, horregatik txano urrundu, urrundu ocho etatik, horregatik txano gorritzu, urrundu ocho etatik. Ocho aktitu ekarri errez baita aurkitzea inguru hontan janari horregatik txano mintzatzen da hotxoekin horregatik bueno ando aukeratual dut Otxua zu nonek, ¿está? Mezua zuen, ¿es? Gorri ta zuri no gorri o zen zuen. Gorri. Gorri chuta, ¿eh? Gorri chuta, se jarride. No ¿eh? no zuri gorrita. Zuri gorri char borricho. Bueno, bueno, ahora, ¿cómo Europa League, ¿eres ya? Ay. Perdón, viejo, tú ven. ¿Diriges esa una? Ay, ay, ayuda. Hala, pero qué hopona gala, hopo de atorruti. Claro. Ez, za Sevilla na. Eh, oh, hori, beren nahi du. A Europa League. Bueno, a ver. Eh, eta Athleticena aurka. Bueno, zen Madritarrak aquello segudia, hasira. ditu partiduak. Bai. Ja, momentu eta hobeto bakatu zuten, Egin duen leiaketarekin Athleticek finala hritzekoa izantzen. Ez genuen atletik egik guzti, mutilak erabat hautsita, e, hautsita ez get, persio gehiegi, e, askatu ibili ziren partidan eta konturatu ziren erako bat eta hauts yeah. bi eta hauts. Ia ja, final erabak izia zegoen, bigarren zatian horremestean, baina ez genuen atletik egik mm -hmm. Pena izan zen, pena izan Ez duten lehiatu. Eta hori talde dai. bati buruz, esan daiteke gauzari txarrena. Ezin izan zuen biribildu, ibilbide ikaragarria. Niretzat, urteko partidari gogoan garrinetakoa Old Traforekoa izan zen. Atletikek erakutsi zuen nortasuna eta jokoa estiloa ikaragarria. Eta nik uste, nik ulertu ez da, nolatan ibil den gabarra bueltaka aste osoan benetan. Eta horrek, kalte egiten du, presioa ipatu du joan anek, zan nahi zut. Garaibateko lorpenen simboloa, hor, bueltaka ikustea, ikuste jokalariei geilegizko ardura ere jarri diela edo sortu diela horrek eta patialuta atera ziren mm -hmm. nik uste e, etzutela e, psikologikoki neurketa aurrera ematen jakin ez dut esango beldurra izan zeni baizik eta irabasteko presio hori hainbesteko e, aurreik uzpenak zeuden eta nik ez dakit mm -hmm. Bai, lotu taritu ziren eta biz finalak alderatu ezkero mm -hmm. Europa Ligeko eta Txapelduna Ligakoa alderatuta eta amaiera ikusita batzuen eta besteen tristura eta negarra ikusita nikuste dut horrek oso ondoa adiratzen duela. Gehiegizkoa iruditu hitzaten hiri atletikeko jokalarien negarmalkoak bat da, baina finala bukatu eta ordu berri dira negarzotinka aritzea oraindik. Aurretik zert zeuen adiratzen dit horrek. Besteak beste finalean bi eta huts galtzen ari zirelako lehenengo zatirako, <gülüyor> Hirugarrengola hartuta finala galduko zutela erabat barneratzeko eh, modua izan zutelako eta oso bestelako izan zelako bai errekoen egoera penaltietan eta aurretik izan izandako azkenunean galdu zuten eta triste zeuden negarmalkoreen batzuk ere izan ziren Baina gehiek izkoa, eh? bi finala galderatu eta nik uste dut horri ikusten dela batzuek eta besteek zuten bestakiz historiaregiko zorrak eta barrak denak gainera etu de, bizitza eta alertu egin ziren Esperientzia Mingarria, aberazgarria aldiberean da nik uste horregatik hosti galean lehiatuko dutela Bartzunaren norten Eusareiz, hori galdasari Barzeroan aurka igual persio gutxiago jakinta favoritu Barzeroan norten, hori galdasari edo lasaiago. Bai, izkat zama horik dute arindu eta nik uste Xaagunuke, Ligan sanma hemen ikusi genuen Atletiko hori ikuste aukera izango dugula. ongo bidean. Sí. Eta Barcelona nola eran bai. duen? Ala ere favorito nagusia garbi dago, baina normaleamentzak Barcelona dela. Bai, bai, ala, ala da, ala da normalean, ja. Lengo, Lengo larun batean ere ah, normalean. Bai. Baina, bai, jokatu egin behar da. Norraki es. Bai, Txania eh sea, ez dago, Puyol ez dago. Eh, atzean nahiko za ditu. Bueno, yo pasó normalean... Ez da berdina, Montoia edo right. albes. Bueno, partido fútbol de las eta bueno, estatolizkela, estatolizkela, jaia oiartzen uzute kiruare horrez, ez ez pantalla <risa> vale, <risa> bai, bai, zes, yeah, esto, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Azpitsa deldun izan zenean reala okay. Zergatik ez ziren mugitu eta gauza bera egin edo Umillu gehalako gu Hori, Hori alda? Natura, huiz, huiltasuna, bastatu burin posa dakagu Bigarre maia jetxi ginean Eta, a ber, elegantzia zeman genun ere eh? talde bat, bigarren maia jetxi Eta anoten dira Zai aldagaretan Loizaterako, kasua, bilarrelekoa eh? Atlantiko Madrid kasua, Balentzia Jaxi zenean, orduan esari Tupuskorrak otsa gea, ez taki zer baina honego txarreko. Bai, naturala gea. Bai, nik uste ez zedit, eh? bai beintzat. Bai, pizka beresia baina ez txarra ere, ez? Hor hori mantentzia. Bakoitza bere izaera. Apala. Bai. Arau euskal telebistako bikasetan ke diga, ta ezki izango den rrua edo beake zuzuta izango no sker rrua, baina ez azaltuten zer bestela eben urtzie eurreak. tani lemiziko eta uste larikea Zerzillo esan dule no, Nasarik. Zema, reportaje, aktore, eh, arrezalde guztian ez tebezaten eh, Gavarra antik ura ere hartu dute errekatikan, ez eh, Bilbotikan, ara emateko eh, botzekoan, ezean, eh, Vicento Calderonen. Eh, zema, txoaki, esan egin ditut, partido futbola eh? eh? da, baina ez digit, holako txoaki diagin, eh? Ah, ah, atletik hori da, eh? Uibakarra da, atletik? Ez, ez, hori dena da, eh? Behar badaki, busk, <laughs> badaki buskon ere... Oza batzu dikasi Daino. berko genituzke, eh? Impacto sozial handia dauka. Bai, bai, Eta pixkat hori... Ne, hori... hori eltzen diote. Dera nik usteet oroar... ketika pikin bate egitea aldera... oroar komunikabide guztiei, ez da? Futbola nola... nola tratatzen dan gaur egun. Nikuste garrantzi gehiago ematen zailola oroar. Eta komunikabide guztiei buruzari nahiz, eh? Fugaren ingurukoari... esentzia domuinari baino. Jokoari jokoa sortzen dituen hainbat gauzei, ausunarketei eta zala gehiago galientzen da eta nik uste inguruan, ba, askotan jokoa berari ere kalte egiten dioten aldagaia direla horiek mm. Benkaiak bueno, gure entzulen harti amadakit eh, atletik ez zale asko doztelare eta gorantziak egu eh, garrezpatu gozoz eta bueno, jazi ez zala eh, onenak eta jokoa... da, Euskal futbolarentzat behar beharrezkoa da titulu bat. oso ona, Hai. litzateke, atletikek kopa irabaztea Zer horrek erakusten du eta joanaren lehen esan duenaren ari Real Madrid batzen duena, Atletico Madrid-Balentzia eta horlako taldeak ez direnek ere hum, Aukera barakatela Izteko eta ametxe egiteko aukera badaukatela Nik aurtengo Bae, ba, ba. futbol denbora e, bereziki gogoratuko horatuko dudana inzuzen ere Oltraforreko izango da, eh? Hum, hum, bekaren, Aurten bai. atletikako izan edo izan ez? Atletik e, ege Oltraforren ba, ba. egin ikaren, zuena dios ipidi pasatzeko pasatzego izan zen right. baina baina bai right. bai lehen chapeldo nagikako binorekin olio gauza right. ba... right. ba... right. bera izugarri izan right. zen right. da bai izan dute horrez hor sea hor alako madridko elementu bat bai esperanza agirre madridgo presidenteak atzo eh egin zitun deklarazio batzuk entzengo ditugu bai labur laburre bai korte chiki bat eh korte chiki bat esan zuen 22 segunduko ai eskeraz intzumeak es oser eh bai es euskeraz nekin dit Jo tengo la convicción. Niku usted, Espainako erezerkiari, Espainako banderari edota Espainako printzari irainak egonezkero partida bertamera geratu berko no luquela eta jokatzekotan ate itxian hauda publikori gabe. Gainera kode penalean de delitua da iraintzean. Txistu egin nahi dute. Orduan partida ez da jokatuko. Pues usted, el partido no se va a Atzo Madridgo Eda bide batean entzu nuen, ne batean Egin dituzten hankas edo bizkat Estaltzeko edo Atentzioa desbideratzeko estrategia bat izan daitekela hori Niko goan dit, niko goan dit Laro gaita zazpiko kopa finalean, Romare dan Real labai, anitzen, anitzen Anitzen, anitzen, anitzen, aurka, bata, bai, bide ba, Partidazia horretik gaztemailako ganeork bai? bat izan zen Espainia eta Jugoslaviaren arteko zuen, Bai, eh? bai, gogoan dut bai? Eta, bueno txistuak, ale guztietatik entzun zira. <laughs> ja. Eh, partida hartan beti gertatzen dira horlakoak. Bai hemen askotan kanpokoak etortzen direnean, bai euskalduna kanpora jaten direnean. Denetan dago. Bai, <gibit> ezantzun hasi, e, beti izaten zen gaburdun gainea, eh normalean final aurretikan jokatzen zuten gaste gasteak, pues beste talde. Ta, izan da izango zen asken partida. handik gaurrea? Bai. Itse partitizan dutia. Gu Anguinalak Realako estekiz amaitzen goian 20.000. 20.000 inguru bai. 20.000 inguru. Claro, estekiz Atletiko zeintzen, Espainia zen aurkeztegi zen estekiz zen aurkeztegi. Jugoslavia. Eh, ango gentiak, Real saleak Jugoslaviaren alde, Eta txistoak eta zeagit. Daista Bilbaoa da, jokatu taldean, bai. Realako taldeak jokalaria. gogoratzen hai Jugoslaviarrak nahastuta zeuden era bat. bai. e, ezer Batene ulertzen? E, bai. bai, bai. bai. ere eresarkia espainikoaren ere. Xarkia, eh se txisto, sai. ere, bueno, da gizu, es. Bizka bat te teknika batzu badi hor sentzuteko eta, bueno, hala ere, eh, eh osti lontan, nola gente gustilla den, a dia a dia irratia telebistan zerdatzen, nikuz hor teknikaraz arazo are es dela izango, o esatik angeldi da horren zai! Ya, orain, España. orain hiru urte espainego telebista badakizu ez ere gizuen. Baina hoanez industria ingurikena. Hemen alde bakarreko <laughs> kontuak izaten dira delitu alde bakarrekoak bere erkidegoko talde bateko ordezkariek bandera inkonstituzionala atera zituzten Ai. Europa Leagueko finalean eta mm. hori ez da delitu ba, ba, ba. eskeria Onen... Arira Right. Takat, Antonio Basaguitin. Bueno, es, Harry, ez dit, odolo charri ginei, horrek, ez dit, ez segundo bat horrek ginei. Orduan, Bucaresteko finaleko partidare bertanbera geratu beharko luke. Atlético, madrengeko zale, konstituzio aurreko, simologia zera matalako. No esu que <tipo> tenemos para, actualmente. Irao, xa, horrena es que bochea, horrena bochea, horrena bochea, odolo charri ginei, horrela, horrela, horrela. Bueno, adiuz dut la Messi horrekin jarritzea. Eta bueno, eh, aurreagoaz ja ordubila bosgutzi, ja tiempo era aurreadoa, eta bueno, egia eh, egiazan gurekin neoteko zen telefonos gar, gure kapitania mundilla erablekua. Bai, baina bueno, ditu atzo esan ez eh holandan dola porretaz bete, egiazan, dakagu, bai, gubeai, eta ez ala estima mundilla da kago, okay. bai gubei eta beak guri ere bai egiazan, eh, ja zu erratekin beti gosnopratu da, eh, gure kapitania mundilla. Eta 11 televistakin. Abei ketalistakin bai. Oi, oi Eta bueno, nik Eztekit, e, merezimento edo eztekit, pixka bat eztortza e, pixka bat e, ingo diogula, e, mikreri e, Kapitan ondilea baina ez tegit, jokariona baina ikutu e, persona parta e, Eta ere du izan duela ez pixka bat ez joran bai gazte, aur, elduentzako bere jokabidea Zalantzari gabe, lehen gipuzko harron eta bizkaitarren arteko aldeak aipatu ditugu izailari dago kionez Gipuzko harralak, apalaguak, ote garen edo Eh, tira. Gipuzkoarron iz izaira ederki erakusten du, ezta? Mikel Aranburuk, ez? Zer izan den? 14 urte egin ditu, ez? Profesional moduan, right. zer izan den right. 14 right. urte horietan. Yeah, eta gero batez ere nola alde egin duen, ezta? Jo, elegante. Está eh, mm. gabeto aldegiterik. Gure ikuspegitik. Eh, seri, eh, anota kua. Eh, humillia bea izan du da bezala, ez? Si goxoa izan du zen, ohobitu gabe, baina, ukigarria. Bai, gizona agura. Mutilona eredugarria eredu gaztentzako arrastoa utzi du eta nik esango nuke gaineratuko nuke bazela garaia realeko zaleek etxeko jokalari bati orrlako agurra egitea ez Bezuna. ikusi izan ditugu aspaldi mito direnak arkona da zamora orrlako jendeak futboloa gusten era oso xumean joan ziren eta hor geratu dira historia liburuetan baina Nik garaia hartan enuen berotasun hori nabaritu jeneraren aldetik. Eta gerora ere, aztegiari buruzari garelari, ba, realetik nola aldegin zuten, Arantzabalek, Albertok, hori lako jokalariek. Eta bazen garaia, bertako jokalari bat, eta mala urte egin eta gero hori harri da, gero mm -hmm. zetan dit, harri garria ba fudolean, ba, merezizuen agurra izatea, eta nik uste hori dela pixka bat, Etxekoek behar duten babesa eta ez mm -hmm. Kanpotarrak ere ondo hartzen dira, babesten dira, baina askotan gutxi gutxiago gutzego eginda beste, mm -hmm. bestera bateko agurra izaten dute. Eta nik uste Mikelek mugarri bat e, ipini duela. Eta no eta oso osoa elkar hartuta bai. ahots bakarran eh, elkartzeko, biltzeko, bai. bai. estadio askotan sensibilidades berdinak erakusteko edo e, desagostasunak azal erazteko gunea izaten da eta aurten entenatzailearekin ikusi du hori, ez da? eta tarteka zemai jokalari ere, bai, Baile. beti danik eta nik uste, realtzaleak batekin da ikustea Baalbista izan zela eta oso oso ona. Batasunekagaritza duzu. Han bai? pentsakeraz berdiek izan oo sea gente desberña, nah, paia antenak Mikel Mikel Mikel araburu. Oi, olio por de llave. Bai, bai, bai. Renadar. Ala istenza. Bueno, eh onde la llave eta bai. bi zati, bi atal izango ditugu. Bat espiskabat eh, eh beste talden ez ekintza izango izango uh -huh. zu eta raren filosofia. Nikutz eh oso galdera ber zeran zure No. Tartzen dut, umestik, bilbide luzean, bezetaldetako eskaintza bat izan dut zulu ere. Eta bada, zure gazte debuan, tegit, oso gaztia zeian, altetik ego bat izan dut zunun, eta kello ez tegit orkan potikan bezetik ego izan dut zun, ere? Bai, e, jesan erbat, nik nahiko seguruk izan dut, beti hemen segi nahi, nahi nula, eta kluen partetik gana, beti, eakutsu izan dut, ba, hem hemen jarraitzi nahi zenduela beha llegetan, Normalien este dola kontratu bukaer arte apuratzeko joerai geugi ta egin esanda, hmm. bes, hemen gustoa ona izen bitartei ba, nire helburua garra mez izan da, bai, onbe goe baldin ba zeu kanpo artetsego, bai. Ba, eskaintza obio okerro baina aukerak ni uztetu edukilaikela, eh, baina Elles ana niemen gustona. Bigarri no. eta gaina gaina e, motivo que yo edo dos postes que bigarren maila jetzita, e, hemen ben jarraitu iniziatizatika batzuk, ez arte de sera, patolan el barco, arte de sera ordur, iken mantendudek eh ira filosofiaekin eta ni pena mantzean asko zatiken kritzikinetzako bigarren mailanik 35 urte samar baskidetan Ralekori, Raleko Chapel-duan raleko quintakoana, horrela e, ke bezak nere urte honenak <laughs> emantsi Raleko zeekin, ez hor e, munduan zehar, ez, zibiltzen, eta filosofia, gure filosofia utzigenu nean, beti arrobiko jokalariak e, bueno, bi, o, iru berbalmazen atzarritaronak, baina izan duion bolala bat Mikel, tx, amabi kanpotar, etzer reala, azkenian eta nabitzen zen hor jokoan Bai, hor pasazan nahi zentzan zenbait urtetan Hasera e, txarrak izen ondoren nien, ba, bai gabonetako merkatu irikitzen zen momentu horietan, bai Azkota, zein ezta gezu nien, da, egoera txarra danien, ba, soluzioi geherrezena emateu, ba, kanpotik, jendik hartzi dela Denbora gerakutsi du, ba, normalien, reala bezalako tal luzea behirabintzat ez tala hori irtein bidea igoneena, eta... Boa, baxe. Bueno, eh, joanen, eh, arazen, bigarren maia jetzizein reala ez dut, ama lau, atzer edo ama abi, eta ez zela reala, eh, oikar oi bi, zan dugu beti, ez? Eh? Bai, bai, du daik, ez Horretan eta askoz ere geureagoa dela gaur egungo Reala ere zalantsarik ez dago, ez daite, beste beste kontu bat. Atletikek erakusi du posible dela. Bai. Eta unelatzak pasa ditu, eh? Atletik azken urteetan, baina utzi dio bere horri yeah. bideari. Eta orain egoera gozoan indarsuagoa ba dela iruditzen zait. Yeah. Eta nikuzte Realak begiak iriki dituela beste bide bat hartu eta ze zen kluba nola geratu zen ikusita. Eta hemendik aurrera ba argi dauka. Zer den Reala eta zer berduen Kuba? Argidago Agi, bidea, eh. Bai, bai. Bueno, ni kastearik, eh, Naseri erantsuna, bada tan nadie. Athletic, nik. E, bai, e, Orduan bai, bombilak bizten zaizkit. Athleticek bai, euskalduna ditu baino nik uste benetan zoriontzekoa da Realak euskaldunaz egitzez aparte Gipuzkoar asko dituela. Hori izan berdu, eh. Bai, asko. Bai, eta, eta Gipuzkoa, gipuzkoa provintzi txikia da liu, eta Ez bakari futbolean beti juanarekin aipatu izan dugu Gipuzkoa potentzi badala kirolean, historiko ki. mm -hmm. Zenbat ateta olimpiko edo izan dituen kirolari ez da Inor baino gehiago bae, bae, bae, bae. Eta furbola ere horren isla da Baina bai bai bai Eta guntxik gila Bezatzen du guntxikat jarri dutak gaitu gaitu ziri Ezkoetan eh, atletik filosofia eta da, kantera kartera Hora ere azkerian dirua dauka baina atletikik ere Atzerritar puntakoak fitxaditzake Dirua dauka Baina, baina, baina, baina, baina, nik finalau, e, aztertzerak hori duan esatzen, talde biak aztegikoak dirala, ez? Bartzelona eta atletik, baina bakotzak, astegi bakoitzak, bere nabardurak gauzka, izara ez bere dira, Bartzelona, alde batetik, eta atletik, baina, behar da atletik, eta realaren arteko diferentzia hori ere, nabardurak badaude, mm -hmm. e, re, realak, dipuzkoak gireago dauzka, atletikak, bere esparudat zabalago du, nafarra asko dauzka, nafarroan duen lotura horregatik mm -hmm. eta bar, eta bar, ipuzkatik eten bakarren bat eman du baina merito handia duka atletikek egiten duena Eta realai, debora digo zoan, betzi arrobikukin hamaikakoan datorren urtean ere, ez di izango den edo izango da azurazkin baina dakagun e, baseakin e, realaren eginda, normalean, datorren urtean ere, betzi arrobikin eta nik usut, hortan gaudela identifikazioa, o, oida, oida reala, bai. Bai, oinarria, bizkarrezurra, Oinarri. bizkarrezurra baino gehiago hori, etxeko jokalariek hasi eta gero kanpotik ekarri behar direnak ba, etxean da, ez dagoena, edo etxean dagoena, hobetzeko ideala hori da, beti hori esaten da, e, beti ezin da, asmatu horretan ere, eh? Dera dena, agisku handi bat dago, oh, pazintzia falta futbolea, bai, bai, beti. lehen maila da, itzuri eta urteak behar dira, egonkortzeko berriro ere, garaibateko reala izateko edo, Bizkanaka azten joateko, bigarren urtean jendeak UEFA nahi du uefa begirari da entenatzailearekin ez daudea 2 mm -hmm. e, gehiago nahi dutelako, mm -hmm. realak iaz, gorriak ikusi zituen mailari usteko aurten hobeto iritsi da, demoraldi bukarara, iaz bigarren itzulian erori egin zen aurten, ba, mm -hmm. gora berak izan ditu, baina hori gazteen ezaugarri bada eta gazte bikaina dauzka, batez ere erdilaria Inigo zodo... Martinez atzelaria ere sekulako jokalaria izango da Ilarra right. mendi, pardo eta hauek ere Zuru Zorutu zabera talde aurre, eta gaudute hurren urteetan Azpiegitura egina dago, gero f... kanpoko fitxaketekin asmatu behar da Bi hiru, baina honak bueno, Eta, nik zelta... Nikuste realaren ahuldadea hori dela, azken urteetan Fitzatzeko erakutsi duten... Gabezi hori. Konfianzaztegin nik... E... Ezaten da, bai, e, euneko berroita marra mariga txarratera da, bela ona, baina realak euneko berroita marra ezin du fitxaketan. Euneko hiruita mabostain berdu ona gutxinez fitxaketan. Ez que ezin du da euneko berroita marrakin, e... Eta horretan gabiltza, orain, demoraldie bukatu da, eta esa mesak eta zurrumurruak, eh? hasi dira, ezker lateral bat behardugula, aurrelaria behardugula dugula, jorentekin zagertatuko den, A, ez du tukatuko ezkerregalekoa beharko ari. denik. Ata, beharko. Ata, beharko. Ata, behar bada aurrelari bat ere beharko da, baina irakurri dut, erdilari baten bila ere, ote da yo, izan. Prensa. Erdilaria... Yo, ber, yo, ze, zenek irazten dugu, prensa da? Hor gara? Or... Diario baskoteko panieiak ina irea? Ingurunea, ingurunea, asik gara. Hori ala bada, koherentzi gutxi dago. oso gutxi. Ba, Erde ian eh? ez du, ezer behar. Zori txarretz baki gu zenek, eh, dakan portauri, ma duen eh, realian, eh, izen, izen burua dauka, ze prentza dagoen hor, eta zenek manejatzen duen zenek itxen duen. Eh, Albizte eman aurretik amada, ikite zen izango den, eh, Ordun eh, zurun zenek idazten du goi. Zerbatik gartik, nubatik etuko zailote ze hori? Eh, Filtrazi joa edo barren goa. Dietzak eskagarriena da, entrenatzailea atzalea aulduta hasiko dela. Demoraldia, hau du eta hasiko du, ze agintariek une txarrean ez dute mm -hmm. babestu, hau da, kritikak zorrotza jaso dituenean eta mm -hmm. batez ere beti betisen aurkako partiaren mm -hmm. ondoren orain arte isilik egon dira, eta kontratua izan arren, eta harri garrin aurri da. Azaldu biara izan dute, entran jarraituko duela, baina kontratua bat zuen. Horta zalantzak ere bai eta kritikak egin izan dizkiote eta publikoki batez ere Sevillan, beti zen aurka azken unean irabazi zuen partiarren ondoren presidenteak esan zuen ba partiduak ez dituela ondo kudeatzen bai. eta hori zure entrenatzaileari buruz esatea, gogorra iruditzen zait uhum. eta nikuste hainbat edabide eta ingurua ere baztagola do entrenatzaile honekin bai. ez ezula jarraitzerik nahi, jarraituko du baina jendea zain dago ea bai horreneko bilabeteak nolakoak diren, Hai. eta horren baitan erabakiak hartuko dituzte, eta nik erabaki hartu baldin bazuten, koherentiak izan behar dutela eta proiektu horien alde gine behar dut klubak. Areskoa dago, netzako, lehenengo, e, urrengo demora aldieko lehenengo partidu izan, izan ordez, hogeita amere etzigarren partidu izatea, niko erikustu eta areskoa. Eta gehiago nek, lotxarri ditzen zait, montani erateatzea, areto, prensa aretoa, ezanez, baina, Ni bizurte bete dauka? Zertek atera berdu ni bizurte bete Nen dago lore, nen dago aperri bai Balantzia egitxeko guzteko bat, ez? Horrek argi duzten du aperri, Futbolean proiektu hitzak ez duela baliorik Eta mm. entrenatzaile batek beti esaten esaten du Proiektua formazioan bai Gazteekin bai Baina futbol profesionalean oso zaila dala Proiektuari buruz hitzeitea Proiektua emaitza da, hurrengo emaitza buen, buen, buen, buen. <risa> bueno, e, Gure kapita hundu egin jarraitxeko dugu bai. Bigarren, atala ja eh aurrea aurre eta bueno hemen e, euskal Ze bueno iker serreekin sartu genun gainea hartan euskal seresilloa eta gero entzun botagen genuen hemen kortea espainiko seresio beruts dut ezaten du ez dula inungo irratiganta televiztan ezan ezaten du na dikelek bai euskalarriko euskalarriko euskalarriko euskasilloa euskal seresilloa ezdik ustautoi bueno e, pentsatzen dute ez ez git ni okay. bentzat herria aurra dijoan bezala hoe lortuko dugula zorritzares ostopoazko izaten ditugu ez bidean Baina nik usteet, nibentzat, e, bizitai ditu, e, hil aurretikak, eta e, e, inberdugula nolapate, ez? Bai, bai, bai, bai. Uitari bai. dago, ez? Bai, bai, noski, noski. <coughs> A ber, kostatzen dia gauzaio, baina, bueno, pizkanaka, pizkanaka, emango dia urratxak, eta... eta, bueno, pizkador ba, federazioan dagoen jendea, on jendea, tala, borondate pizkateuk izkero... Bai. Lera godo, berando dago, egitxiko beha, bai. zeletzea ofizial bat dukitzea, ez? Bai, horre, ba, Bueno, hor eh fiska presio presioaimar e, da, rriti erri, rriti rriti, ba hor dauden ba uh -huh. direktiboaio genbiaio e, e, federazio kidei. Mhm. Uh -huh. Moituko iteso metade bueno. Ba, ez da tan ba. indame sola baja eta askenean moituko dira eta uh -huh. mo, moituko haraseko ditugu eta Bai, hori da. Joan izan da moituko haraziko itzuko soritzarrez dakiz baki hori bertokula beti eta Mikel, hoe izango da gurez ez horrez noiz Tukatuko dut geni ikasua, baina, oida, ibentzat e, ametsa oidakat, nire ezea beti ganta, ez dut ikeretan? Bai, nik, bai, eta nik, bai, bueno, gertu euk, bai, right. ez dakit eukidetan, baina jokatzeko eukera eukidetan, baina usteet azkenien, jokalea ez zelagentzik futbola, usteetan momentuen arantza horregin geldiko nahi zela ez, ofizialki bene partibik jokau ezin horregin, da, da ikerre esan duna egin guztiz konformen, no? azkenien, ba presillo inherra daute eta la jendi mohitzea neurrilen ba azkenian ordain jendiere behartuta sentitzenen zeozer mohituko gai so. momentu hontan salaparta beste ondata eta no debate biskat eoti lortu da baina hortik gaurra egiteko ni uztet jende gejon beharra daola eta beste gauz batzukin o beste arlo batzukin batea uztet kirolan are joko gaurra ispaniko zure ziotika hizpatia ditu ditek por hitzala edo <coughs> berzegiago bai. edo bai 20 urte nazkela bai O esku zureti kan o espain espainako zureti bai bueno ya ja, horutzien azuntu da ta puto bai bai ni bueno momento hartan ba, publiko izan izan daean bai. sanbernulegu bueno ni sanbertza nai o sanileuen da hortik aurrea ba ba bai ba, berrezen induen deituta hortik O sea hika go <coughs> jokatu nahi ez tunak espain sebeziluan aukera baitzula ere beste bide batutikan eh, ez sait eh, e gaur beste grolago no baina Zatu bai ez? Posibiliko dela ere... Bai, kontu da Berez legez... Ni guztetzu behartu eta zaudela jutea orduan... Bai. Hori publikoin balitz, ba, seguro asko... Bai. Gauzak okertuko ziren, hori azpitiken da... publiko jaurretiken mogitze baldin mazera ni guztetak aukera, ba, odela, bazala parta da hondik, bai. ateagabe... Ba, libratzeko. Bai, hor dugu Olegaren adibidia ez, republikoki atea zen, eta bituz zartakoa jajazazunez. Eta, Michele Galdesko azboa animetio izatekan entzuna behin honez, begara gian zegozela. Briker! Bueno, Garbi... Jonan? Garbi zan dik? Dikeria gintzun inunez... Ogeita amairu ditu orain? Dikeria zentzen, hau orain amairu urte? Ba, ez gauza bat esango izan. Clementa izan oso. Iruro geiten meretzikoa izan da hogei urterekin, huko egin baldin bazion edo, hogei bai. urterekin, bere belaunaldiak, hogei urte pikoen munduko txapelketa jokatu zuen nigerian eta irabazire bai. Behar bada, testu inguru horretan sortu zen. Hau da, belaunaldi horretako aiker kasillas eta enparauekin jokatuko zuken, huko bai. egin baldin Txavita. bazion, bai. bai, hori da. Hori da, gauztak argi esatea. Gargi esatea. Baina, askotan kalean ere errazakitza egiten dugu, eta huko egin eta kitxo ezer gertatzen dut, berak esan du, legez ezin dela. Eh? Ez dela hain erreza, eta Oie. orduan, ba, nolabait ere behar duzuna da, hautatzaile bai. den horren, komplizitatea, komplizitatea, alegia ezer esango ez xile geleratuko dela, berak esan duen bezala. Eta, behin listatezkio eta prensa zein ezkioa, ja, zaila, baina aurretik egin... Bai, hogei urte zazpikoen autatzailea gara hartan inakiza ez da? Iñaki bai, zaez. bai. mm -hmm. Euskalduna bai Euskaldun, txapelketa irabazi zuena Postekua, eh? Oraimaino lehen, zein zen, zen. Inasio Kortabarria edo zein esan? Inasio Kortabarria zen, zen, zen. begaradian begara Nez eta jokatu zuen, eh? Jokatu, jokatu zuen, bai? Jokatu zuen, Inasio Kortabarria? Jokatu eh? Kasu honetan, ez daukaseguru nik hori Ez daukaseguru Egon zen, Galizia aldean, kasu bat Nacho, Kompostanak, Ezkeratzeagia, oso Oso 40 bere bai bere ideiekin eta bere Galiziarra zela eta zela Espainiako solentziarekin joango eta horrek horrek bai publiko egin zuen. Berea <gum> bueno, ba, oh, eh? eh, ez dela eh, kap, jungo. Bueno, son ja, ocupa, ja, eh, Mikel Aranburu eh Amdujaien, eh, se cap, capia se va a Bueno, ya ordu beteagoa zaia, eh, saioa. Bai, bueno, ordun eh, agurtzeko, ose, bueno, zaka, eh, Sei zago doki non informazioan, goiaztu irratian, goratuko dugu azkar askar, askar. ostialean gura bisteietan, eh, kartelera, eh, okiro ordu bat eta ordenean beti bezala kirole maitzak, e, iritziak eta datorna ezta azkena izango dugu aurtengo denboraldiko azken kirolez bhai saioa. Ya ja, maitia kirolaldea pizka hasiko rea araunata turrata. Ja, izuliko turra, e, e, e, geia beti bezala, ustailean turra, betiko astean bi programango ditugu araunakin batean ere. Eta ni gustoa ja futbol, ha taula jogatu zaia. Eskubarri escriblo, da. Eta bueno, eh seri zako itzuko. Bueno, kopida eh, izaten dielako chapeketak, eh? Zparte <risa> de. eta, eh? eh? eta orzu bueno, eh pala chapequeta? ikeraketari dago da, eh? e, para txapeketako antolatzailea, jaziko jaziko jazitian partidu jokatzen, gero eskuz eh, bana ere, eh, eskuz pelotak ere bai, oiarpekoak ere, jazitia horiek, xanizte maretako, futbito txapeketare leizte raziko dara, torko da ere arizbele ezikartua, oiarpekoa ez du dezan, eh, eusebio gire zabala, eta gero, oiartzen kiroen azken partida larun batean. Eta hondi aukera bai ditu, bigarren postua, lortzeko horizko regionalan, zaila dago, Kristot demoraldi eitzen nahi dira. Eh, ez dugu aztu ber, eh, pasaiakin berrintu daudera da irugarren postua, ba. bigarren tolosa dago, bipuntura, hor dut, aukerak irugarren maia ikotzeko bat dagozte, zaila, baina bueno, alare nahizta, eh, el ditu laugarren, demoraldi bikaina, eh. hor dut, gurian izango da gari argote, hori esko eragin eta ingo dugu erekin, berekin eh, balantzea, hori entera, ez da izan duen ere neskan entran atzalea, Mikkel hoiek ere, Christop Demoraldi indute, ez du gaztu behar elhenengo maia higoerako eh, faseako galdu gintzute la aurka, oa ditxon, karalekunan futbolu zer eran 0 eta 2 baina Demoraldi, eh, bikaina, ikustai joanan, eh, oiartzen ere futbolako, eh, bueno, pelotatana, bizitik dira goler, eh? Bai, bai, gipuzkoan, orogar esan dugu eta bai. oiartzen nentsaren sanik ez, ez da? Eh, Denet, denetik eta maia honean bai. eta, bai, bai, bai, bai bikaina egiten le, e, Beti oiartzen konezkak Entzileria gara, gara dian Zaten da superliga eta atletik eztekizerta Bi urtien jarra dian Gartzu, aniorgar, gohan dut vai, vai. Eta kopare, bai, da, zile gara agarri dut eh? Endela subendela, raleko, garaiko Ozeak, eh, izan duzian eh? <risa> Eta horrezko regiroa ere Beti hor da bilere, ozak, sea, izan da dut Eta atzo, zutatagoan so Garria berroita marurte bete ziren bidasoa Eskubalo italdea sortu Joder, zenetik Eta ikusi ze garaiak, eh Garaio paroak Eta nundiren horain Bueno, a Gurtu a ver, ¿Udara, José Flana, tú, Juanán, ¿Hor eh, Quirol, Quirol, Sayoane, o Porrac? Quirols, por <risa> a Raúna, Juan, do, ane, o, a Raúna. ¿O, o Aníber, ge, ra, no. eh? Arrauna arruna arra gutxi, eh, bai. garrikirolak eta bai. arruna zeozerr dugu du, bai, pero... pilota eta sokatira asko eta bai, ezta puntak partiduak eh? eta. Sí, vale, no la Ardin, bai, no la he hecho. Saco una cerqueta no. Sacurra zerta. Es arritza kurragale. A niri normalia neste lankiren bate geingo du, baina bai, no Iñaki Mikio biten zime gara diatzen dut Iñaki Mio, nola posible da? Nola ikendeko txangurra nola? Dere tekin beh? Azkeri jarri ez? Eta politen hori xe da gainera eh? Beti futbola futbola futbola Krosa izango da gara igualez o krosa edo? Aurera hori azaro hasiko dira krosak Eta... Ba, da neti bat egin berra dao Eta futbola gero eta gutxiago hori txarrez galdu du Txapeldo nire da ya? Hori bukatu da Ya... Bai. Bueno, ir urte undos Ir urte. Zemozko bai. esperientzia. Karreria. Oso holako bai. leiaketarik ez dago. Futbola da gehienez ikusten duguna danok. Futbolean Taldekabentzat ez dago holako leiaketarik <coughs> eta ederra, ederra. Edarra. Falta podatko suertu pizkat ez? Falta podatko bai. su, eh? Falchi bai. Xalt, yes. bai. falchi Eta kontuan hartu, eh, bizilagun bat munduko berba da kluben arteko leiaketarik garrantzitsuena euskeraz egiten. Hori ere kontornatzeko da, Euskeraz, Euskeraz eman analizatea, alegia, euskeraz eh, eman alizatea eta futboleko emozioak eta horietanak euskeraz eman alizatea ba. Da, du falta motako cosa contate. Ne c'è risperienza. Ba, io sona. Eh, en, o sona. Yeah. Udarako, ze, ze ba, es, edo Esto hace europeo, europeo para orden, europeo para el mundial la quedó. Es, edo, es, Olímpia la Udarako ikusiko du, a ver. Segite dugun. hon. Osondo, osondo. Zerre balima dago, egingo dugu. Hori da. Arrauna zan dugu, eh zer bai, nola Hoiertsun irratia orsolde osoan entzuten da, ezta? Bai, bai, bai, bai. Denei. Beste buru honetan oso ozitak gaitxua bai, dute, zarautzen Euskadiko trainerila txapelketa, San Joan eta San Pedro hori izango dira. Hondarri bia ere hori da eta Gipuzkoako chapelketa irabazi Berri du San Joanek Hondarri biaren aurretik. Eta ea ba, lehenengo zita garrantzitsua, garrantzitsua, trenerileak, traineru horreko bai. ontzi... Bai. Bai. Nola eh, betena ja. erakusten era du, batela moz jamar geratzen da, baina trenerileak badu, badu zerbait, treneruan nola ibili idililiteken erakusten duena, ez da? Eta aurki, eka gaude haude, ba, ba, ba, aurki hasiko da traineru den moral dia. Ziti, e, sí, nola titzen du merri eh? oh, eh? San joante normala gana, eh? nola dago, ta, San Juan go, trenerileak, nola ikusten duzu? Ba hainbeste aldaketa da demoraldiaren hasi eran izututa bakarren bat ere bai, badak izuei gormakazagauri joan dela Joan Ferrandez entran atzalea, asko gutzi zutela eta izua zabaldu zen baina, emaitzak orain arte bintzak oso nahi izan dira treineirua asko homen dabil, alasate dute beti zaten dira adituak, herrian, adineko jendea eta begira egoten da kronometroarekin eta na, Hau, eka askoa urten ere eta Bada, xa, ala esatzeute. Asapolita izatzen da kostal dekorrienak. Bai, eh? Baina trenerileetan, berri baiote, bai, trenerileetan oso ondo da eta iruditzen zait mailari usteko. Ez San Juanek eta San Pedrok ez dutela izango, eta hori bai, iruditzen zait ondarribia aurten oso bai, bai. goian emiliko dela. Bai, berdeekin. Bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai. bueno, gura ditu, dugu bainekin mikeo, torzen dena mez, eta, bueno, e, parema biarola. Eta, zarte jo beti, jo, ze iztilua beti erraunian ez? Ziz, ziz, ziz, ziz da, mozat, mundu erraunian ez? Baina nunez, kirolean nunez. Baina erraunian beti izalza, bati ba, Iaz izan dut zuten horren daiziko, ez, ez, horre, ipar aldean edo izan dut zuten zea, ba. GEO... Iztilua baino gehiago hor... GEO BENARTeko... Antolakuntzaldetik, ba, oker bat izan zen, eta, bai, GERAZKANEan iztilu bihirtzen. GEO DEMBUakine, bainezkakine izan dut zuten, Bai. Bai, best, best, eta izango dira, eh. Bai. Izango dira. Ora San so, Migueligan ere ba, bertan erakundean, bertan ere badira kontuak, badira arazoak. Bueno, eta zertan ez herri honetan? Bai. ez? De, de, de, ya bueno, bueno. aipatuta, bueno. ibaikaren lana era aipatu nahiko mm -hmm. nuke, traineruetan eta aterako dute normalezaintzat, baina sekulako lana egiten ari dira errenteriarrak. Errenteria sari errenteria gara arraunean badiru di. Ba, San Joanek eta San Pedro behar dutela gure bailara honetan oiarzuarrak asko ere ibili izan da. San Joanen eta arraunean Juan Etxabe San Joanen ba, bizidea baina oiarzuarra da eta gaur egun urrebeiko entrenatzaile da, da, da, da eta, eta, eta... beti izan dute tradizioa, ez da Errenterian <hihim> ez, horren beste, baina ibaika egiten ari den lana bateletan egin zuten txapelketa, klubi gonenan izan zen urrezko mm -hmm. dominike gehien irabazi zuena. Horiek ere txaloak merezi dituzte eta bai. hemendik oiarzuna izan du genun gaina gara eta espaldi arraun, Zia, eh? ¡OOO! De... Bueno, eh, bueno, hoy, por favor, queda la liga, bai. liga en la Mase de Rey Día Huan Bueno... Nos vemos hoy ¡Mirgestático, jugador! ¡Gracias! ¡Un placer! ¡Nojdie efecto al heartsِ ¿No es ese además de la Liga? Nunca es eh? una mía ¿Es ese que no tendrías Ma, Mantenduco a la serie de los... No hay eh? eh, nada suenear e, bueno, el batzgar de la Champions League Se va a ser un segundo, que era la primera vez Se va a ser un segundo, se va a ser un segundo Y también ha sido un Bueno, ya vengo a la mañana En la segunda vez, ¿eh? Vengo a la segunda vez ¿Vale? Un ¿eh? ¡Hos verás! Bueno, y... ¡Gurzi! ¡Aguarte con tu familia! Y ahora vamos Y ahora vamos a seguir Y ahora vamos a seguir ¿Vale? Huevo relleno de la. O Soto. ¿Eh? Venga, pues nos gasté. Venga, ayo. Africa. Africa. López.